И накрая една историческа дата, 30 години по-късно, едно историческо четене на поезия. В събота на 7 декември, в 65-та аудитория на Софийския университет, ще има четене на поезията на забранения поет Петър Манолов. 30 години след тайното литературно четене на поезията му, пак там през 1989 година. Приятно ми е да кажа добър ден на хора свързани с него и с някога младия Кръг 39. Това е Добринка Корчева. Здравейте. Добър ден. И с Десислава Валентинова, която пък е а, една млада жена, която днес се вдъхновява от това, което са правили Кръг 39 млади тогава, преди 30 години. А всъщност вдъхновителите са Добринка и Амелия Личева с нейната поезия, а случката е? А, случката е, че решихме да направим това четене, защото ни се стори, че не са достатъчно наброи и като че ли и качествено количество на литературните платформи в София и страната. А, Амелия и Добринка са по-непосредствените вдъхновители. Разбира се, по-дълбоките корени са някъде там преди 30 години, и така, решихме се. Кръг 39, какво беше тогава, какво е сега Добринка Корчев? <към> Разбира се, да. Човек не може да влезе два пъти в една и съща река. Разбира се, това е една много стара истина. Но, въпреки всичко, това, което искам като едно послание към младите, знаете, че памета всъщност това е посланието на поезията, да дадем, отново да им дадем история. Тоест, ние не можем да я дадем от собствените си ръце, но можем да ги накараме да се опитат да правят история. Да ги накараме, разбира се, със средствата на литературата, със средствата на изкуството, защото в крайна, сметка, в крайна сметка литературата и в частност поезията, това е продължение на езика със средствата на компекста. Петър Манолов. Какво е мястото Петър на Петър Манолов? Разбира се, ще ви... В а, историческия, политическия и литературния живот. Защо днес смятате, че е важно да се направи това тайно литературно четене? А... Аз искам да подчертая, Ирина, благодаря ви за, за този акцент, искам да подчертая, обаче, че четенето ни най-малко не е тайно, както не беше тайно в 5 декември. на 5 декември при 30 години. И всъщност, ако то е било тайно, нямаше да се знаят имената на хората, които тогава застанаха на един подиум за да се обявят за промените възмена. Тайно не е точната дума, забърнено. Защото Петър Манолов тогава е в режим на Иммиграция. наложена... Неизвестност. Да, да наложена на неизвестност и направо да го кажем. <към> Имиграция. Доколкото знам, той напусна България. Не, доколкото знам, а присъствах на миговете преди заминаването му. А, и всъщност литературното четене, което беше посветено на неговите поеми, които бяха инкриминирани от ДЕСЕ и арестувани, да го наречем, с един малко по-разпространен термин, а, всъщност тогава те трябваше да се читат в двора на университет. И всъщност, знаете ли, Ирина, те се прочетоха. Имаше страшно много млади хора в двора на университета през май, обаче през май, не през април, когато, за съжаление, вече Петър Манов беше в Франция с семейството си прочетени въпреки риска. Прочетени въпреки риска. А историята на Петър Манолов, 89 година, арестуван като секретар на очреденото на 16 януари през 88 независимо дружество за защита на правата на човека в България. Човека, който обявява гладна стачка, поета, който обявява гладна стачка, поета, който в емиграция участва в множеството срещи и конференции за. Промя нуждата от промяна. И който във тази година ще да стане на 80. Добре, не доживя за малко своя 80 юбиле. Най-важното послание на Петър Манолов към 30-годишната демократична България, какво би било според вас Добринка? Ще се опитам. Ще се опитам. И нека, ми прости, разбира се, ако не мога да, ако не мога да изразя същността. Но о, за мен, о, то е, че всъщност, поезията. Трябва да бъде храбра. Поетите трябва да бъдат храбри. И всъщност литература без храброст е като риба без вода. Много ви благодаря. Литература без храброст е като риба без вода. Много неща без храброст са е като риба без вода. Така слагаме точката в днешното издание на Хоризонта до обед. Благодаря ви за а 7 декември. 6 18 часа, 65 аудитория, Софийския университет, литературно четене, 30 години по-късно на Петър Манолов и спомен за Петър Манолов.